Ayuhal-Ikhutfillah Kita masih menjelaskan tentang beberapa peristiwa penting Yang dicatat dalam sejarah Yang berkenaan tentang hal-hal yang terjadi dalam peristiwa Perang Uhud Sebelumnya telah kita jelaskan Kepahlawanan subahiyan para sahabat Dan kesungguhan mereka dalam Membela Al-Islam Hingga titik darah yang terakhir لاندر ملك حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه لم يكن بول أنس ابن النظر فمن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ين لنسبب لي ودن ينسمى كمنا والله سبحانه وتعالى من رنكا في من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر وما بدلوا تبديلا Kemudian termasuk di antara yang dicatat dalam sejarah tentang kejadian seseorang yang semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan rela meninggal fi sabilillah pada saat dia telah mengetahui bahwa seorang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jaminan al-jannah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'alaan huma. Beliau mengatakan Qala rajulun yawma uhudin Ya Rasulullah in qutil tu fa'ina ana. Ada seseorang bertanya pada peristiwa perang Uhud. Wahai Rasulullah Apabila aku terbunuh maka Aku berada di mana? Yani di akhirah. Apabila aku terbunuh, maka aku berada di mana? Kuala fil jannah. Kata Nabi saw. Engkau pasti masuk ke dalam surga. Fakat al-qawatiratun fiyah dihi waqat al-hadzakutil. Maka beliau pun melempar beberapa kurma yang ada di tangannya dan beliau berperang hingga beliau terbunuh dalam. Peristiwa tersebut ini yani dalam peristiwa perang Uhud beliau rela meninggalkan dunia dan segala kenikmatannya setelah beliau mendapatkan jaminan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mati maka tempatnya di dalam al-jannah yang menunjukkan semangat para sahabat Ridwanullahi Alaihi Ma'jumain dan keyakinan mereka keyakinan yang tidak disertai keraguan sehingga mereka rela untuk mengorbankan apa saja yang mereka miliki bahkan jiwa sekalipun karena mereka mengharapkan keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan e, ada satu riwayat yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang mirip dengan kejadian yang disebutkan dalam hadis Jabir ini dan di dalam budaya tersebut Disebutkan bahawa Umair Ibn al-Humam radhiyallahu ta'ala anhu Yang kemudian melemparkan beberapa biji kurma yang ada di tangannya Setelah beliau mendengarkan Sadda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa Qumu ila jannatin arduhah samawatu al-ard Bangkitlah kalian menuju ke surga Yang luasnya seluas langit dan bumi nafomel yang mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi semangat maka beliau pun mengatakan bakhin bah kata nabi apa yang menyebabkan engkau mengucapkan bakhin bah kata beliau aku berharap agar aku termasuk di antara penghuni surga itu kata nabi sallallahu alaihi wasallam anta min ahliha engkau termasuk penghuni surga lalu kemudian beliau sedang makan kurma dan beliau mengatakan apabila Aku terus memuangkan ini adalah kehidupan yang panjang Maka beliau melemparkan kurma tersebut Lalu kemudian Maju ke medan pertempuran dan berperang Hingga beliau terbunuh dalam Peperangan tersebut Namun dalam kisah Umair bin Khumam Disebutkan bahawa itu kejadian dalam Peristiwa Perang Badar Setahun sebelumnya yani Pada tahun kedua Hijriah Sementara hadis ini menyebutkan Perang Uhud setahun setelah Perang Badar pada tahun ketiga Hijriah. Oleh kerana itu disebutkan dan dijelaskan oleh Al Hafidh Ibn Hajar rahimahullah Taala dalam Fathul Bari. و زعم ابن بشقوال أنه عمر بن الخطاب و سبقه إلى ذلك الخطيب. Dan disangka oleh Ibn Bashqoval bahwa yang disebut dalam hadis ini hadis Jabir yang dimaksud adalah Umar bin Al-Khumam, dan ini dikuatkan oleh sebelumnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Wah tajib ma'akhirah Muslim min hadith Anas. Lalu dia berhujjah dengan riwayat yang disebutkan oleh ilmu Muslim dari hadith Anas, An Umar bin Al-Khumam akhrajah maratin, fajallah yaqul min bahawa Umar bin Al-Khumam belia mengeluarkan beberapa biji kurma. Lalu beliau sambil makan kurma, thumma qaula kemudian beliau mengatakan, la in ana hayy tuh hat aku latamaratih hadhi la hayatun tawila. Kalau seandainya aku terus makan hingga aku menghabiskan kurma-kurma yang ada di tanganku ini, ini kehidupan yang terlalu panjang. Thumma qaulah hat aku Kemudian beliau berperang hingga beliau terbunuh dalam peperangan tersebut kata al-hafidu annahu hajara lakin waqa'a tasrihu fi hadits anna dhalika kana yawm badar namun disebutkan dengan jelas dan tegas dalam hadith Anas tersebut bahwa kejadian Umair bin Humam ini dalam peristiwa perang Badar wal qissatu lati fil bab waqa'a tasrihu fi hadits jabir annaha kana yawm sementara kisah yang disebutkan dalam bab ini yaitu hadith Jabir bahwa kejadian ini terjadi dalam peristiwa perang Uhud. Jadi ini kejadian yang berbeda. Yang ini dalam perang Uhud, sementara hadis Anas dalam perang dalam peristiwa perang Badar setahun sebelumnya. Sehingga kata beliau Al-Hafidz, "Fal ladzi yadhhar annahuma qisṣatani waqa'ata li rajulaini wallahu a'lam." maka yang nampak bahwa ini merupakan dua kisah yang terjadi yang dialami oleh dua orang yang berbeda wallahu a'lam lalu kata beliau wa fihima kana alayhi ashabatu min hubbi nasr alislam waragbati fi syahadah ibtigha amrallahi dan di dalam hadis ini menunjukkan sikap para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in rasa cinta mereka dalam memberikan pertolongan kepada al-Islam Dan kerinduan mereka untuk mati sebagai syahid Karena mengharapkan rida Allah subhanahu wa ta'ala Walhasin ini salah satu di antara sekian banyak contoh Yang menunjukkan uh, kepahlawanan para sahabat dan kesungguhan mereka Dalam membela al-Islam Bahawa mereka menjadi kaum muslimin Bukan karena untuk mengharapkan sesuatu Melainkan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Dan keutamaannya Kemudian termasuk diantara uh, Yang dicatat dalam sejarah Yang disebutkan dalam Hadith Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu Disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma'al-Zawaid Hadith ini diraitkan oleh Al-Bazzar dan perawi-perawinya adalah perawi-perawi as-sahih kata Buraidah radiyallahu anhu anna rajulan Qala yauma Uhud ada seorang lelaki dia berdoa dalam peristiwa perang Uhud, dia mengatakan Allahumma inkana Muhammad alal haq faqsif bih ya Allah apabila Muhammad Benar-benar berada di atas kebenaran Maka tenggelamkan aku ke dalam bumi Jadi dia mendoakan untuk dirinya kejelekan Jika Muhammad benar-benar berada di atas kebenaran Tenggelamkan aku ke dalam bumi Kata orang ini Lalu kata Bulaidah Dan benar terjadi Ditenggelamkan dalam bumi Dalam peristiwa tersebut dan termasuk di antara yang dicatat dalam sejarah Yang berkenaan tentang peristiwa perang Uhud Yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim Al-Bayhaqi At-Tabarani Dan yang lainnya Al-Hakim mensahihkan Al-Haythami mengatakan hadith ini Salatnya Hasan Dari hadith Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhumah Qala Semi'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqul Inda qatli Hamzalah Ibn Abi Amir Aku mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan pada saat terbunuhnya Hamzalah Hamzalah bin Abi Amir Radiyallahu ta'ala anhu Ba'da anil kaqahu wa abu sufyan Hina alahu Shaddad ibn al-Aswad Bissayfi faqatalah Pada saat Peristiwa perang Uhud tersebut Beliau berhadapan dengan Abu Sufyan Pada saat beliau berkelahi dengan Abu Sufyan Dalam pertempuran tersebut Maka tiba-tiba Shaddad ibn al-Aswad ya, Itu datang Sambil mengangkat pedangnya Lalu kemudian membunuh Hamzalah Ini yani dia membantu Abu Sufyan Membunuh Hamzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu. faqala Rasulullah sallallahu alaihi sallam maka Rasulullah sallallahu alaihi sallam setelah selesainya pertempuran Nabi sallallahu alaihi sallam mengomentari jenazah Hamzalah ini Hamzalah bin Abi Amir kata beliau inna sahibakum tagziluhul malaika fas'alu sahibata sesungguhnya sahabat kalian ini yaitu Hamzalah dimandikan oleh para malaikat Coba tanyakan kepada istrinya. apa yang dia lakukan? Ini yani mengapa dia dimandikan oleh para malaikat? Siapa yang memberitakan yang memandikan beliau adalah malaikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan Abu Bakar Siddiq, bukan Umar, Ya, bukan fulan fulan dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memastikan dan yang mem memberitakan. Bahwa malaikat memandikan hamba adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa Allah Inhuwa Ilahu Yuhyutha. Naka siapa yang menyebutkan bahawa malaikat turun di tempat ini, di tempat itu, malaikat turun di Suriah, kezab. Nah, tanyakan kepada istrinya. Fakalat. Lalu kemudian berkata istrinya ini istrinya menjelaskan innahu kharaja sami' al-haia ah, wa huwa dia keluar dia keluar menuju perang tatkala dia mendengarkan al-haia ah. al-haia ah ini suara yang keras menunjukkan uh, berkobarnya pertempuran ketika itu jadi dia keluar pada saat terjadi pertempuran yang sengit dalam keadaan beliau junub Hari beliau sedang junub. junub, junub, junub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lidzalika ghassalathu almalaika. Oleh karena itu para malaikat memandikan beliau meninggal dalam keadaan junub radhiyallahu ta'ala Dan disebutkan pula dalam riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari hadis Ibn Abbas al haythami menghasankan riwayat ini. قال ابو الليث: "مات عُصيبة حمزة بن عبد المطلب وحمذلة بن الراهب وهما جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت الملائكة تغسلهما". بحوا تربون حمزة بن عبد المطلب و حمذلة dalam keadaan junub meninggal dalam keadaan junub maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku melihat para malaikat memandikan mereka berdua. Oleh karena itu Hamzah dikenal dengan penyebutan Hamzah ghasil Al-Ghasil, iaitu, Lain malaikah Ghaslatu. Demikian pula yang terjadi dalam peristiwa perang Uhud tersebut terlukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa itu. Yang ini juga semakin meyakinkan kita sebagai kaum muslimin bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa menimpa beliau apa yang menimpa yang lainnya sebagaimana beliau mendapatkan musibah mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum Allah Subhanahu wa taala apabila cinta kepada satu kaum maka Allah menguji mereka dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas Asyadul bala al-anbiya Thumma al-amthal Thumma al-amthal Cobaan yang paling berat Dirasakan oleh para nabi Kemudian yang semisalnya Kemudian yang semisalnya Yubtala al-rajul ala hasa Seseorang diuji berdasarkan uh, Kekuatan dan kelemahan agamanya Kekokohan imannya Maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami apa yang dialami oleh manusia, beliau terluka, beliau sakit, dan yang demikian untuk uh, lebih mengangkat dan meninggikan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namhanya saja Allah Azza Wajalla menjaga Rasul Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ancaman orang-orang kafir yang hendak membunuh Rasulullah, beliau tidak akan meninggalkan dunia ini hingga beliau menyempurnakan dalam menyampaikan syariat yang datang dari Allah subhanahu wa taala. Namun terluka, beliau terluka. Nam, seperti terlukanya para nabi dan rasul sebelumnya, beliau pun mendapatkan cobaan ujian dari Allah subhanahu wa taala. Disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salah bersabda Rasulullah alaihi wa salatu wassalam ishtadda ghadabullah ala qaumin fa'alu bi nabihim yusyir ila raba'iyatih Demikian besarnya kemarahan Allah terhadap satu kaum yang mereka telah melukai nabi mereka mematahkan gigi robahiyah gigi sele Nabi alaihi <tutuk> salatu wasalam. Istadghad Allah 'ala rajulin daqtuluhu <tutuk> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamkah besarnya kemurkaan Allah, kemarahan Allah kepada seseorang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuhnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadith Sahal bin Sa'd As'idi radhiyallahu anhu qala Qina suila an jerih Nabi sallallahu alaihi wasallam yamahud. Ketala Sahel bin Saad ditanya tentang luka yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Uhud. Jurihawajuh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kusirat rabaiyatu terluka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan patah gigi seri Rasulullah wa husimatil baydatu ala ra'si dan hancur Helam nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di, di atas kepala beliau yang beliau gunakan sebagai penutup kepala maka anj fatimah bint rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membasuh darah lalu fatimah radhiyallahu anha anak nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan wajah membersihkan darah dari wajah nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu ali bin abi Talib... radhiyallahu an menuangkan kepada fatimah dengan menggunakan almijan almijan yakni perisai yang biasa digunakan untuk menahan senjata musuh ya, ali bin abi Talib... mengisinya dengan dengan air Ya, membantu istilah Fatima radhiyallahu taala anha dalam merawat Nabi saw. Fala merawat Fatima tul maa, la yazid dam ila kathrah. Tetkah Fatima melihat air yang dibawa oleh Ali bin Abi Talib, darah tersebut ternyata semakin bertambah banyak yang keluar dari Nabi saw. Akuat kutga min hasirin fa faharqatuh. Maka Fatimah radhiyallahu anha Berinisiatif untuk mengambil Potongan kain Lalu beliau membakarnya Hatta sara ramadhan Hingga uh, Pembakaran tersebut menjadi Menjadi abu Thumma ya. al-saqatuhu jarh Lalu kemudian abunya tersebut Ditempelkan ke luka Nabi sallallahu alaihi wasallam Fastam sakaddam maka darah tersebut berhenti dan tidak lagi mengalir. Ini metode orang terdahulu dalam pengobatan. Kayak seperti halnya pengobatan dengan cara kai dan yang semisalnya ini metode orang terdahulu cara mereka untuk uh, menyembuhkan luka, naam atau menahan darah yang yang selalu keluar dari tubuh seseorang disebutkan dari hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusirat rubaiyatuhu yauma uhud wa shujja fi ra'si bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam patah gigi seri beliau dalam peristiwa perang Uhud dan terluka di bahagian kepalanya fa ja'ala anhu wa yaqul dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu darah dari wajah beliau sambil beliau mengatakan kepada mereka. Ba Bagaimana mungkin satu kaum itu akan mendapatkan keberuntungan? Mereka telah melukai Nabi mereka dan mereka telah mematahkan giginya, sementara Nabi mereka ini mengajak mereka untuk ke jalan Allah Subhanahu yani, Wa Taala, iaitu air susu dibalas dengan air tuba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka dengan kebaikan mengajak mereka agar mereka berjalan di atas kebenaran namun mereka membalasnya ya dengan keburukan mereka bahkan hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam Naam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan gimana mereka akan mendapatkan keberuntungan mereka telah melukai nabinya Fa anzaal Allah azza wa jalla makaturn firman Allah s.w.t. ليس لك من الأمر شيء. Itu bukan urusan wahai Rasul. Ya, dalam artian boleh jadi di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah. Boleh jadi mereka yang ikut perang Uhud telah membunuh sekian banyak dari kaum Muslimin dalam keadaan mereka kafir. Lalu kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Memberikan hidayah kepada mereka lalu mereka masuk ke dalam Al Islam maka hidayah dan kekuatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala tidak dimiliki Rasulullah alaihi salatu wassalam. disebutkan pula dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan "kaanni anzhuru ila alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya darabahu qaumuh" aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu yang dipukul oleh kaumnya. Wahayam sahut damamin wajeheh. Dalam kadar dia menyapu darah dari wajahnya. Wahyakuru. Dalam kadar Nabi ini mengucapkan, Rabbu gfarli fa innahum la yaalamun. Ya Allah ampunilah kaumku itu. Sesungguhnya mereka itu tidak mengerti, tidak mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabarnya terus mendakwahi mereka. Tidak mendoakan kejelekan kepada mereka seluruhnya. Nah, bahkan dia mendoakan kebaikan. Robbi ghufril, Robbi ghufrilikaumi. Ya Allah ampunilah taumku. Karena mereka adalah orang-orang tidak tidak mengerti bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kebenaran. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dan Muslim. Tapi ya, kawan sampai di sini insya سمو جم ر من فعد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.